گران مختار مولدین کو دمولانا مبتی توسی بخمت <متحدث> سید دا بیان چپو خورو کی دا زنانا و دا قرآن قیم دا اختتاب بس سلسلہ کی پسولہ دس دوزارات کی شوری دا دید ملائی دو پتہ ایسا تایی اشاہ اینڈ سیز مرکز دکان نمبر تیس عبدالرحمت لازان از دیمین چوک جانگیر اراد صعبی پروپرائیٹر انوار شیر توہیدی موبائل نمبر زیرہ وَنَطَوَقَ لَ عَلَي وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سيئة ات اعمالنا من يهد اِلَّا الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ السَّيِّدَ نَا وَسَنَدَنَا وَشَفِيعَنَا ماذا نعبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعض فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا يوهن نبي اذا جا اكل مؤمنا يوب يعنك على الله يشرك وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلَّ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانِ ولا تَرِينَهُ بَيْنَ اَيْدِهِ وَأَرْجُلِهِ وَلَا يَعْصِي نَكَ فِيمَا مَعْرُوفٍ فَوَيُعْظِمُهُ وَنَسْتَغْفِرُ لَهُ ٱللَّٰهُ ان الله غفور رحيم عزت مندو مسلمانانو او خيندو تا سوران له و د سوره ممتاهنه او آیات کریمه اواول است د الله دربار کې دعا گویم چې الله زماده جب نه هغه الفاظ اوبا باسي چې زموږ استاد سوده ټوله د پاره د ستره عیوب د دنیا او د آخرت ذریعہ او سبب وګرځي دی زائی کی زمانگ از تاسو راجع مکیدل دا دی پاس منظر زمانه مخ کی زمانگ دی مشر اللہ ما مولانا عبد الرازق سیب دی تاستا بیان کا او تاستا معلوم دی چه غاں د زناناو د ترجم ختمونه دي او الحمد الله کیر تعداد سره او دلته کېمهنت شووم دی ډیر وواخت نه دا کار شورو دی الله رب العزت د نم ترکې ورکې زتمنو دنیا کې چې کله الله رب انسان پیدا کوله او انسان کله نه وجود دنیا تراغله ده کائنات هر دور کې د راه صناص ذریعہ جوړا کړي دا آپ شکل دا ارسال الرسل کې يا فينزال الكتب کې يا الله انبيار علي ګلي دي او يا انبياو سرسر الله رب العزت كتب كتابونه او صحائف اغام را لې ګلي دي کله چې الله رب العزت آدم علیہ الصلات والسلام تا امر د دې خبر او کا چې ته ځا او د دې زمکه تا ځا او ست اولاد هغه به دې کی آبادیږي فایم ما یاتی هودن فمن تبع هداه فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون زمہ هدایت پتا واسترازی کارا انبیاء وی یاد الله د کتاب بیان وی تاسو سوداغه تابیداری چا او کړه نس خوف او خطر دا په د باندې نو الله د هدایت اغلار کلاو کړي الله اکبر اراحت لدا سلسله دغه سه چالو وا چالو وا چالو وا پرده چې دا عيسه عليه السلام ارادو راغه عيسه عليه السلام خپل ډیوټي اغا دا کړه د عيسه عليه السلام نه باچ کلا غا لا اسمان ته اوچات ک او زمانه رات لا رات لا تقریبا شپک سوا کاله الله اکبر اته رشوی دي او دغه تا علماء کرامو زمانا د فترت زمانا د انقطاد او وه زمانا د جاهلیت پاره کې خلق ساجبه اونته کې ګرځیدل او د زناانه حالت دیر بلشان ګرزیې دلیو چون کې دا ختم اصل کې د زناو دی نځ او څو خبرې کوم دهغ متعلق چې زنناو تهغ زمانې د جhilیت نه الله را خکی او د الله پ غمبر راکی دغې ډیوټی بهی او هغه به او کامیله زنناانه څنګه ګځې. څکلا نبی علیه صلاتو سلام تشریف راوړ نبی علیه صلاتو سلام د فایدائش نه چې کله په خبرت باندې پوه شوې ده نو د نبی علیه صلاتو سلام طبيعت د هغه خلکو سره لګیدنه او قرآنی کریم هم ذکر کوي نبی علیه صلاتو سلام اغوی توای لقد لبست فیکم عمر من قبله اے خلکا ما تاسو درمیان کې د خپل عمر ډېرا ژوندۍ او ډېرا حصہ تیرا کړه دا لقد لبست فیکم عمر من قبله ما تاسو کې ډېرا حصہ تیرا کړه اغه ته ما دا خبره د زانه نوې جوړې کړه د زانه مې نه کولې او سي چې دار تکوم نو د الله امر دے زکې در تکوم او نبی عليه صلوات و سلام هغه خپل تر سره په سفر باندې چروانو او د نبی عليه صلوات و سلام عمر علما ذکر کیدله سو کالو او دغه ټیم کې چې کالا بهیرای راهب سره ملاویږي او هغه چې د در نخو نخانوت او قتل چې دا خو هغه پیغمبر کې دشی او توي و ازستانه یو تپوس کوم یا تاسو درنا کوم وېڅ وېدار تا وایا چې ستادہ کوم دا څنګه دی په صحیح طریقہ باندې او په غلطه او د الله سید دین اغا شه ده جناب نبی کریم سرور کائنات جواب ورکې وای دا الله دین زما د سوچ مطابق زدا وامه نور ما ته تفصیل معلوم نه ده خو ها دمر پوېګم چې دا الله دین پزماکه کې اغا دکه دیشې چې دا الله وحدانیت او دا الله یووالي او توحید وي او پدیم پوېګم چې زما دا قوم هم مشرک ده او تاسو هم په غلطه باندې زما دا قوم هم مشرک ده او تاسو هم په غلطه باندې او نبی عليه الصلاه و السلام آبدا سے حیران او پریشان او کل بطنگ شد دے پریشان این او طرب تا آل پاسې منظر رب کائنات په خپل ذکر کوي وا وا جادا کذلن او زم ما محبوب پیغمبره ما تد د خلکو د رسم او رواجو د دې دې غلطو طریقونو اهیرانو پریشان اومنته تهیرانو پریشانوي مینا کونکې وی دین د الله سره فهد ما د کریم درګه قران کریم مې دله درګه ما د له قرآن در او د غې نه پس تا شروع شورو کو او نبی للی صللاتو سلام سویخ کاله زندگی غی کې تیریئ خدا نه کوی چې یاره درېګا راشه د ځانسهګیت جوړک او صسلام به روان کا او پیکرمن شازان ل ی ړتهه شاد الله کتاب دینی خو د خلکو ته طریقه شروع کرنا نه نه چې ترسوود الله کتاب نه د راغلی نوبیلی صلات او سلام بیان نه شورو کوي او چې کاهیان شورو شوه ده ده اللہ ده کتابه او نبی علیہ السلام ته وحی شورو شوه ده دا, دا غینا پس نبی علیہ السلام بیا ویان شورو کرده ده او خپل رب کائنات ذکر کوي قران کریم کې واکذا الیک او حینا الیکرو حم من امرنا دا زما کمال دی رب کائنات فرمای رب کائنات وای دا زما کمال دی چې ما تعالی دا روح دا کتاب درکو روح دا روح د علاج د پارا روح مې دل درکو قران کریم ما تا تادرې مل کتاب ولل ایمان او زم ما محبوب پیغمبره تا, تا دا پتن واچي د بیان د کتاب بسنګي تا تدا پتن واچي ایمان تفصیل د ایمان سره شه دي تا تدا پتن وا شه د ایمان تراب تا دعوت سره شه د دا ایمان دعوت سره شه نن سبا خو خلق وای یره ایمان جوړو لیکن ایمان شپ کمشي باندې جوړيږي شاته ګرځولې شای دي ایمان جوڑی گی دا اللہ پا کتاب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی ہم اجمائن دا ایو قول لے او آز کرکی صحابہ کرام وائی تعلمنال ایمانا ثم تعلمنال قرآن منگا ایمان راڑو ایمان مرادو نسمتالمنال قرآن بیا منگا اولگی دو قرآن پس دکلا بانگی زده کوو د کومو د الله کتاب فزددنا د ایمانا منګ پاغې سره هغه خپل ایمان کریم قیمبانې مضبوط او لک اوګرزاو منګ مضبوط کا پغې سره ایمان مضبوطیږي نو ا الله په کتاب باندې پاغې مضبوطیږي الله اکبر نبی لصلسلام السلام سلام حیرانا حیرانانه پرشانو حران نه پریشانو زکه د نو سره یو طرف تا ظلمونه شروع بل طرف ته زنانا حالت ډیر خراب ګرځیدلو ډیر انتایي خراب ګرځیدلو زنا بالکل عامه وا بالکل عامه وا زنا بلکې زنا باندې به فخر کېدو پس زنا به فخر کېدو او بعض خلک داسو لقد عبد الله ابن عبید علامہ آلوسی رحمه الله علامہ قرطبی رحمه الله دارنگی امام ابن کثیر رحمه الله امام بخاری رحمه الله امام ترمذی رحمه الله دا ټول خپلو خپل مسنفات او کې واقعیا ذکر کړي او ایده ذکر کړي ادا رات دا ټول محدثین مفسرین ذکر کړي او عدالت کوا لا تکرہ فتیاتکم علل بغا چخپل جنہ کای په زنا باندې ما مجبورہ کوي ما مجبورہ دا زایبند مفسرین ذکر کوي حلا چدا عبد الله ابن عبید اغا سارا دو وین او پا غی باندې به زنا کول او به کماو او راړه به داننګ ما پرون بیان دی ما نه رہی که اغا زای کی ما دیو نکا مسله غی کی ما ذکر کرو اقسام د نکاح چې په زمانا د جاہلیت کے سو قسمہ طریقو سره نکاحو گنی طریقے وے او اغا طول سیوا دا یوی طریقے نا آنور طول خالص زناوا پا غیقی او نکاحو البغایا او اغا داسې دا سی چې کئی وے چه دا اغای پا کورونو بانده با جنڈے لگی دلی وے جنڈے او دا معروف مقامات پاو اغارې بدا وې چې داس دا خاص زائدو د کې داسه زنان نه دی چې الته به هر چا ته اجازه ته چې څنګه زی او سکین کو اغار چا ته اجازه ته الله اکبر دا حالت رسیدلو زنا عامه رسیدلې او پاغي باندې فخر شوو بل ترب ته حالت داو الله اکبر چې سړي بخپل لور وا غستا او هغه به دفن کولا اوبه دفن کوله ژوندې دارنګ چابا اللهما ابنی یر ځ کرکئ الله ابن جریر سووک به سو داسیو چغی به د غر سر تهجی اوښې جوله د هلته نهب راور غړوله راور بریر غړو لا ب لکه سووک به داسیو چا غ په خپله بچی پهغیبانې به چاړه کې خدا اوغا به الله لاکهوک به داسی چغی به دریاب ته او غور زلاوډبه بکه قسمه کس قسم طرق نیو طرب ته ځنا نوو سره دازلم شوو خو بل طرب ته ځناله کې خپله. اللہ اکبر خپل زنانو کی سو نو زنانو کی شرک آمو دارنگ زنانو کے غلامو دارنگ زنانو کی زنا آمو دارنگ زنانو کے بہتان آمو آمو زنانو کے بہتان لگونا دارنگ خپل اولاد وجل دام زنانو کے آمو رب کائنات جناب نبی کریم سرور کائنات فخر موجودات تا ارشاد فرمایي کيو بندا د دي زنانو نتا سخرا شو ایمان راړي او به اد ایمان کينو شرایط بسي دا د قیامتا پورې د هاريو زنانو د 파را او ب بیعت کې دا شرایط لګول غواړي د نبي عليه صلوات والسلام د بیعت شرایط داو نو دارب ده هر چاوي نبي عليه صلوات و سلام تعاله فرمايا ايها النبي او زم مخ محبوب پیغمبره اذا جاءك المؤمنات هر كلا چراشي تاسه خاص زنانا اغا مؤمنانه زنانا يوبايي اوناکا او د تاسره بيات د ایمان کول ولغادي بيات د ایمان د نبي عليه صلوات و سلام بيات داو چې بس بيات با یو مرحبا لا اوي زمو من کېګم د مؤمن اراده د ایمان به او کلاځه جا کلمو مینات او راتلب لا ز ایمان رالم شرایط وه ته نبی عليه الصلاه والسلام کې خذل شدای او هغه دنو حدیث د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها هغه چې نبی عليه الصلاه والسلام شاریم دیو زنانا لاس اغل لاس نه د مسکل اپ دی باندې بیات نه کله دا بیات نوی د انن سبا چکم زمونګه عام پیرانو جوړ کړي دی چې بس بیات ته الا غار تور دن غار کې بناسته او زان به کی دړ جوړ کړي چا ته دا نه وای چې یارا شرک مکا وا یارا زنا مکا وا غلا مکا او بس ګټ کې زان غلا نه سي تسپونه ټکو باسا دا بیات میاته د نبي عليه السلام نه وې اغه سب راشه د نبي عليه السلام بیات يوبا ينکا الا الله يشركنا بالله کچری دای تاسو را بیات کول غاړی دا زنانا په دې باندې چې دای باند الله سره حصو کی صدر نګرځي هيسوک وې صدر نګرځي نا کیرہ ذکر کی نا ولی نا نبی نہ چتا بداوئی چدا قبر کے پروت الادے نا بداوئی چدا اللہ نما سوا پدیز مکہ و آسمان کے بلسوک علاشتے حاجت روا مشکل پورا کون کے اس سوک بی صدار نگرزئی اللہ اکبر او زمانہ د جائلیت کے اول پلیتی او داوہ چیاشر کو او نبی علیہ السلام سلام اول چې بیان شروع کړ د نو د الله د توحید بیان شروع کړو ځکه دا د ټولو نه لوی ظلم دی شرک نبی علی صلاتو والسلام آغه صفان ډې ری باندې اول سادر چې لاوي او خلق راغونډي یا صباح او خلق راجم دشمن دشمنم لکه او چه کلا خلق راج مشوی دی مختصر اغیقی اول چغه غنبی علیه صلاة و سلام داوی لا الہ الا اللہ او خلقا تاسو دا کلیم وائی چه روا مشکل کشا زی ورک انکے لر ورک انکے دوارا ورک انکے دان دا ان کے وغيب وئلاي راو سکون غر کا ان دا تمام كارونا د دنیا نظامي قائلات چلا ان دا صرف او صرف يوالاده بل سوک نشته دي اول چغا جناب نبي كريم سرور کائنات دک اولوا او په یاد سناناو کي دارنګه د صاړو کي د ټول سرا اول شرط بداو او چې د الله سره وي صدر نگر زوي او شیرګر زيات عامو دی اوترا تا یہود او غیب وی او زائر او اللہ حضرت اوزر علیہ الصلوۃ والسلام داد اللہ نائب دے بل تر بتا عیسایانو علامہ ابن کثیر ذکر کئ اللہ اکبر زمانه د جاہلیت کې په بادشاہی د قسطنطین کې د عیسایانو یو اجلاس راځم شو او اغه عیسایانو اجلاس ته راځم شو آغای دید پارا چی ارد ایسایت پیو نظریه باند راجم اکول غاڑی یو نظریه باند راجم اکول غاڑی او چی کل اگه راجم شی نو دی با یو شی نو ایسایان با طول یو شی لگ متحد به شکار با چی کبنی نو لگ برابر شی چی کل آغای راجم شو او اول میٹنگ او شو نو پا اول میٹنگ کې دومره را اختلاف پیدا شو راجم شوی دی اتحاد دا پاراو دی اتحاد دا پارا فا اختلاف دمره پیدا شو علماء اکرام ذکر که دو زر جمعه تونه جوڑ شو دو زر فرقه یو ظل بانده او چرت پینزیش کسانده چرت شل کسانده چرت دریده و چرت دو دی بعد شاید چه او کتل ویووو دس مصیبت جوڑ شو اس بنا نور زی سو کم ویچه کم دیر شو نو بس اغا با او نور با ختمم او کل چه اغا اول دل آغی که چه غمل که ی اغه چې کله راالل او درې سو شو بادشاہ صبر کوي چې اطلس د فاس شو نو باس بادشاہ اعلانو کوي نور ختم او د ک یو الله اکبر بیا سو وخت پس راجم شو وی راشي بیا یو میټینګ کوه اغه بیا میټینګ چې شورو شو پاګه یعقوب بیا پیدا شو بیا چې بل میټینګ شروع شو, شو او بل میټینګ سواغ پاسو شو نو پای کې نستوري افاده شو دا چا دا نظر او د عیسیانو چا غیدا وی عیسال صلوات والسلام دا د الله چې کم د نائب دی او د الله دی چا دا وی چې دا بالکل الله دی چا داوی وی چې نه الله همشت ده اغام خدای دی عیسا خدای دی دا غمور خدای دا ان الله الصلص ثلاثه او هر یو د بل تکفیر بکاو او دا یوالی کوو آ یاوی ډل د بلې تک فیر ځکه کوو چې د الله کتابې پری خودده او دله کتاب. او هغه ډلی او اختلاب چې پیدا شو افتراق چې پیدا شو نو سره او صرف د د واجهنا چې د الله کتاب پریخدو اوس خلک کو یاره اتحاد په کار دی اتحاد په کار د خو اتحاد دله په کتاب کار دی. بس چې دا الله کتاب مینس کېنو اتحاد برازض. کت دا وای چې د الله کتاب کې هدایت نشته ده د الله کتاب نه ایمان نزدکیږي اتفاق واپس شی باندې کوي بیا رازي چرم ناراضي او کت دا وای چې زمو leader بیا یو چغوي یو بل leader به بل چغوي او را جمع صرف ګورب اٹھونو کې به اتحاد وکونو په دې اتحاد نه جوړيږي اخو بهاري یو سړی خپل او شیور ماخه تکي سو گوای زبدل ادا کوم ادا به کوم چې پاش بیا په دوربین کې نه چې خردبین یار اين ني ني پاره کور پسې اتحاد نكيږي اتحاد چرآزي الله اکبر اتحاد پدې باندې رازي وا تاسمو به حبل الله جميعا ولا تفرقوا د الله پدې رسې د الله پدې کتاب منګولې ولا ټول پټولا ولا تفرقوا دل بازي ما جوړوي هغه ټیم کې هغه کې اختلاف پیدا شو او هغه د کتاب پر خودو نو اختلاف پیدا شو بار کیفا شرک عام و شرک عام عیسیانو کی کسمہ کسم ڈالیوی چابوی اللہ بیعینی ہدایی صالح سلام دے رب کائناتو ای لقد کفر اللذین قالو ان اللہ ثالث سلاسا لقد کفر اللذین قالو ان الله هو المسیح ابن مریم اللہ اکبر چاچ داوی چی صالح سلام الله دے نو رب کائناتو ای زماد پخپل ذا ذاته आलिया دام کافر دے سوک چوای الله دریم دے دریونا الله عزمدہ پخپل ذات आलिया قسم دام کافر دے سوک چوای د الله زوی دے د لانا عبادت دے دام کافر دے کو یہودیان وی چی انبیای کرام دا د لانا باندي دام کافر دی تول کافر او دا شرک تر اول نبی علیہ الصلوۃ والسلام شروع کو نو اول شرط چې زنا نه او تلګي اغه دا لګي الله یشرک نہ بالله او شرک سو دا یاد ساتي غواره ها زمون خلک شرک دیته وي چې بس شرک بدای چې چتلاړ شي او سو خدای نه مانی یا شرک بدای چې قبر والا توي دا خدای نه زمانا د جاهلیت کې نه يهود او داوې چې د قبر کې پراته انبييا خدا ياندي نه سايانو داوې چې دا خدا ياندي نه بل چا چې دا خدا ياندي بلکې صرف مختصر دا ذکر کوم دا غي نظریه داوا غيبه وي د قبر کې چې کوم پراته بزرګان اوليا انبييا کرام دي زمونږه شفاعت دی الله تکي دا زمونږ شفاعت دی مونږ چون کې ګناګاريو او د الله نيازه ولې دي ها دا دا ل <سؤال> yana زولې دي مونګو نن غارو مونګه دای ته او دای چې کم د الله توي د حضرت نوح عليه سلام د زمانه نا کم شرک چې شور وشو نو غام په دغه صورت کې او د سمرا چې راتونو ټول په دې صورتونه کې او علامه ابن کثیر داننګ شاه ولی الله رحمه الله علامه سیر رحمه الله د ټول ذکر کوي چې کم شرک شو روشه او کم بوتان جوړ شو ا صرف او صرف د د پارو چې ابا بطوري استعمالېدل نور د بوت چا عبادت غوړنه وکړي آ باپ دین نظریه باندې د بوت ته مخاطب پوجا دا دا دا دا او پاټ کې د چا غیباوي د دی داروونه زمونږه شفاعت کوي الله سره او د مشرکین مکه د مشرکین بابل د یهوداو د نصواراو دا ټولو دا نظریه غیباوي ها اولای شفاعهون عند الله دا انبیا دا بزرګان دا اولیا دا زمونږه شفاعت یاندي منګه دایته دوی الله ته د نن زمانه د بشریکینم دک نظریا دا اغه د برلیان یو کتاب میکته جا الحق اغلی کلیدین وای سوق و دوم را غټ بې وقوفی چې هغه بوای د قبر کې خدای پروت وای منګه دا سه کما کللی مونږ سره بداو چې دا بزرګان دي دا غیم دا نظریا نو چې کمرال او ایونګه اهل سنت والجماعت یو او ځان ته سنت وای اهل سنت, سنت والجماعت دي اهل سنت والجماعت اغه خلق ده چې د هر قولو او فعل د جناب محمد رسول الله د صحابه کرامو تابع وي قولو او فعل لکه علامه ابن کثیر چې ذکر کوي اما اهل السنت والجماع فيقولون في كل قول وفعل لم يصبت عن صحابة فو بدا اهل سنت والجماع دا غیوه نادا دا چه هر یو کارا و هر یو خبره چې د صحابه ای کرام رزوان الله تعالی عنهم اجمعین نصابت نوین و دابا بدت و بدتا دا دا اهل سنت والجماع اهل سنت والجماعه دا کله کړو چې غیر راغلې دي صحابه کرام دا کله کړو چې غیر راغلې دي او د جناب محمد اللہ اللہ رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر سره ودری دلی وی او هغه ته ویلې چې یا رسول الله مون تاسه ووتې الله تو آیا دا کډی دي چې تا شریم نه دي کړي سید شهید صنعت سرا یو خبرام نشي ثابتوله او که ثابت اکړه نوما ماته دی وایځي او ته هم چې دا من غړت چه تام نشته یو تاریخ کی نشتره یو سند کی نشتره خرافات شته وحیات شته لیکن صحیح سند سره یو خبرام نشتره نو اغای بداوی ها اولائی شفاؤنا الله دارنگی دائی قول ربی کائنات سور زمر کی را انقل کیای بداوی ما نابدهم الا لیو قربونا الله زلفا منګه چې دی تا چغوو منګه کد دی بندگی عبادت دا صرف او صرف دا دے د پاره چې د زمنګه مرتبہ الله تعالی غنځدې کی بس صرف دورا رب کائنات د مسلمان نظریه ذکر کئ مسلمان ته خطاب کئ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنۃ من رحمت الله او زما هغه بندګانو چې په ځان مو هر د نشي د الله د رحمت نه نا امید نشي ماناسو ولي ان الله يغفر الذنوب جميعا په توبه سره الله هر قسمه ګناه ماف کوي راشي مان او غړي د موي الله دعا قبول اي الله اينا ناراضه راځي کی دا, دا زنانو کې دا ګندګيو پليتي زماني د جاہلیت کیا ما شاګي نا نه د زمانې د جهیتدعوا چې به عام غلا کوله غله غلا کوله او غلا ب کوله د دووا جنارب ب کاې چې دویم شرط ب دا چې بیاات تا سره په دیبانې کوی والله یا سر لا یا سری چې دای به نه کوي دویم شر بداوي چې دا زنا با اغت یارو نه او سم زنانو کی دا سیزونه لګه وی او چه کم سال او زنانه غلا او کی الله اکبر نورب کائنات کر کوي والسارق والسارقه فقطعوا ايدي هما غلا گر سال او غلا غاره خذا فقطعوا ايدي هما جزاء ام بما کسبا د دې دواړو لا سناده کشي چې شړایي هټ تراسي داغه لاس بکټ کیږي لاس به کټ کیږي زکه به کټ کیږي دا لاس ډیر زیات چې کم نه د دې قیمت نو د لاس قیمت څوک ادا کول شي خو کله چې دا خیانت ګرو ګر زیاده او غلای شروع کله نو د اس پک شو دې اوس د ایشی پات نه دا کټ کولو قابلیت دې کټ شي د نور صفات نه دي دارنګ دویم شرط رب کائنات دریم شرط ذکر کوي واللا زنینا پهې شر کا تا سره بیاات کئ چې دا زینانا دای به زینا نهکی زینا بنکی اکبر، او زینا گورے سرت او معروف زینانا۔ دا هر شیخ فلا فلا جنا دا یو حدیث کراځي علامه ابن کثیر روایت را نقل کړي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ابن آدم باندي د آدم په زوی باندي د زنانا سنا سہی سامکرر کله دا لا محال ته د نه باغ کیږي خدایب د خپل وسه پر ځان بچ کیي یو دا فزن فزنا ل عین ال نظر د زنا اللہ اکبر دستر گو زنا اغا نظر ده چه تپردو زنا نو تا گوره دستر گو زنا نظر ده چه تپردو ناری نو تا گوره رب بی کائنات دوالو تا حکم کئی رب کائنات زنا نمتم وی قل المؤمنینا جل المؤمننینا یا من ابصارم او زما محبو د زنان د ناري نهتهوایا یا من ابوسارم چې دی خپل نظرو ناخ کته و یاحفظو فرووجوم او د خپلو شررب ګاوونو حفاظتو کېدارې الله مومنانو زنانه او تامدا ذکر کوي کل المؤمنات یغضزن من ابصارهن ويحفظن فروجهن تاسو اې زمما محبوب پیغمبره د زنانه او توم وایي چې خپل نظرونه کتکی زنانه با پر دې ناری نتن ګوري او پر ناری نبا پر دې زنانه تن وازنا لای نین النظار دستور ګزنا رب کائنات د جناب محمد رسول الله په جواب باندې جاری کئ چې دستور ګزنا اغه نظر د نظر وازن لسان النطق دارنګي رب کائنات د جناب محمد رسول الله په جواب باندې جاری کئ چې د اغازینا آغاز زنا خبرې کول دي د زنا خبره وازن الاذنین الاستماع دارنګې د دا غوګونو آغازینا آغاز دادا چې د دا زنا خبرو تیغوګې خو دی د زنا خبری او اودام یاد ساتي ګوره دام زنا کې رازي چې دا جانا نتاپس داس شومو داس شومو دا غانه په اوري د زنا دخه چه کم کور که گانه او ریده شی دا خلک دو غوگون و زناکه مبتلا ده او دای دو غوگون و زناکه کم گاڑی که گانه او ریده شی دا طول گاڑه پا زناکه مبتلا ده دو غوگون و زناکه وزنال اوزنین الاستماح دا وغوګونو زینہ هغه دا چې هغه خبر هاشه خبري اوري د به حیاي خبري اوري وازين الیدین البدشو د لاسونو هغه زینہ هغه په لاسونو باندې حمله کول دي لاسونو باندې حمله چې د الله سره کسمه کسم طریقو سره چې کم ځای لا غلط نظریا باندې په غلط سوچ باندې لاس ورزینو د غلا زنا کې مفتلا ده وازنل وازنار رجلاینل خطا دا رنګ رب کائنات د جنابین نبی کریم سرور کائنات په جواب باندې دایر ارشاد جاری کړي چې وایې خلکو خلقو تاده زنا د خو هغه دادا شغي باندې غلط قدمونه واغستې شي قيو زايت زي او هغه زايت د منو باندې زه دا د خوځینه نه دا نو د سترګو ځان لزینه د غوګونو ځان لزینه او د خلی ځان لزینه دا رنگه د لاسو ځان لزینه دا ټول زینه کې بیا راضی الله دې موږ محفوظ کړي رب کائنات خوځه ذکر کړي لا تا قربو ځینه او خلکا یاد ساتي ګوره تاسو د زنا تنز دین شي هغه وسایل الله باندې الله د زنا اغلار الله باندې چرتا چې نظر راضی الله اکبر نورب کائنات فرمای الله اکبر اوایا او او زنان اوتا اوایا زنان اوتا چې دای ناری نوته نو ګوري نو, نو اوایا ناری نوتا چې زنان اوتن ګوري الله اکبر د دیو جنا لارو کې دا ناشته او لارو کې کې دا ناشتل د دیو نا نبی علیه الصلاۃ والسلام منع کړی را بعد خلکې کې ناشته پلارو کې او زنان اوتیری ګراتیری او دیو تا کتا او قوت ګوري دا ډې لوی مصیبت ده او د دی نظر نه نبی علیه صلاتو والسلام فرمایي دا, دا شیطان د غښو یو او زهريله غښره ده نظر د شیطان د غښو یو او زهريله غښره ده نظر د دې باندې حدیث کې راځي نبی علیه صلاتو والسلام یا کوم ولجو ست تووقاتاي مسلمانانو لارو کې د ناستې نظان بچ کوېی او پهلاررو کومه کئ کرام رضوان الله تعالی نوم جمعین وله ببد لانا ممه جالی ان ته فیها یا رسول الله منګ خو کله کله داسې را ي چې منږ لالاررو کېو ځای کېسه خبره باندې ودرېږو او, او منږ باس مباسه کوو الته کې من خاامه خاقیو نوویللی سلاتو سلام تفرمائ ان ابتون پات اتو طریق حقا ای زما صحابه کرامو ک چریتاسو د خبره نه د فطرت په تور باندې تاسو انکار کوي او د مجبورۍ په تور باندې چې تاسو دا وایي چې خام خلارې کې منګا ته کله کله ناشتا یا ادری دل پیخيږي نو د حق ادا کړي د حق باور کئ صحابه کرامو قالو یا رسول الله وما حق حقو طریق د لار حق سره دلار حق څه شي دی نو وي علي صلوات و سلام فرمای غذ البسر وکف العذاب دلار حق داده چې خپل نظر څخه تا کا پورته پورته مو ګورا وکف العذاب کې تکلیف والے شی پروته اغه لرکا دلار نه او تم خپل یو ډډه ته چې بلاره سوګځي چې هغه ته تکلیف نه دا خزو تام حکم دی او سالو تام دا حکم دی دا نه چې د کالجونو د سکول جنه کوي چپلار باندې روانې نو کارانه ورکه او کته بچا بچ نه غو ډاله ډاله رواني نا نا ډاله ډاله باندې ځان له یو طرف ته تکلیف نه و زنانه ورکی او نه بناري نه ورکی ډاله ډاله باندې کېږي وا کفل عذاب ردسلامې در حق دلارې دا دی چې پهلاره کې ناست او یا ولاړی مسلمان راغی او سلامې در باندې اوکنو دغی جواب به مخور کېول مرو بلمارووفې وال نیوان منکر م سوررم حق داغې ده چې امربلماروفو نان منکر بهکې چې پلارهکیولاړی او التهې کم نارووا کېږي نو خلکو طب چې دا نارووا من او چې کم خلک رانو غته به امربلماروفم ک او د ټول لو امر بالمعروف دا اللہ د وحدانیت اواز د اواز دا بیا کې چل ته نو نظر ساتل غاړي نو دا یو دا ولا یا زنی نا زنا بن کې زنا دا شرطی زنا نه اوتولګو او د زنا بالکل اغلاره بندي لاره یو یو سوره نور چګوري سوره نساء چګوري چل تا رب کای ذکر کای اززانیت و اززانی فجلی دو کل ما منهما میتجلد کم زناکارا زنانا کم زناکار سڑے چه غی بدفیلی اکڑا نو سلسل کوڑی وی چواد کڑی نی او چواد کړي نو رجمی کوي او ختمی کوي رجمی کئی سنگ ساری کئی او دا ولی چ دې زنا هغه لارې بندش لارې دارنګ رب کائنات ذکر کوي ازانی لاین ينكه الا زانيتان زنا کار سره د نکاح مینا چې کینو د زنا کار سره کوي او بیا رب کائنات فرمایواله و حر ماذالکا على المؤمنين دا زنا په مؤمنانو باندې حرامه ده حرامه ده په مؤمنانو باندې که سره د نو حرامه ده الله دې موږ محفوظ کړي کناری نه ده نو حرام او کنه زنا نه ده ارام رمضان زنا رمضان دانګي رب کائنات دومره زور لګي چې د زنا اغوا وسائل او اغاز بابندینوای ګوره خبردار خبردار په بل باندې غلط ګومان اونکه ګومان زک کلا کلا هغه ګنا تصله بوزي او په ګنا کې بنده مفتلا کوي رب کائنات وای ګومان بام نه کې حضرت عائشہ رضی الله تعالی ان ها باندې تهمت لګې دله la نو ربی کائنات ذکر کئی وی تاسو و لنو لولا ایس سمیت بوهو زون المؤمنون والمؤمناتو بی انفسهم خیرا وقالو هادا افکم مبین داسو و لنو کلا چه تاسو دا تحمت واوری دا مومنانو زنانا و مومنانو نارینا دیبا پخپلو زانونو بانده پخپلو خپلوانو مومنانو بانده د خیر گمان کرو دا خیر گومان میکړو کنه توالی تو چیلای او خبر او وری او بس شروع شو ګوره کنه دا چل بشوی یو دا چل بشوی تو ماتونه لا ګول شروع شو دارنګ غلط ګومان نو شروع کریم د مؤمنه زنانه او د مؤمن نارینه ته حکم فرمایي اللہ اکبر چھتاسو غلط گمانت نمکوی ولی بازی گمان اونا دا گنا دے گنا اِنَّا باغَظَنِّ اِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُ بازی گمان اونا بازی دا گنا دے گنا گمان بس ای کے پو مومن بانده پو مومنان زنان بانده لارے بانده زکیو حدیث کے رازی نهبيله سلاتو سلام فرماي ان نه راجلله لایتته کلله مویل کلمتې منڅخت الله ما لا يادري مع ابلوغو کله کلی او سړی د الله تاله دغصې د خبرونه داې یو کلمه باندې خبری و کې چې د تپتن نه لې چې دا کم ځای ته ورې ده کم او یوه به فناې ابا د ما به نه السمایول د دا غی دا سی دا زمکیو دا اسمان پا میان سکیچو سمرا پاس لدا دم رخ کتا جانم تا غزارشی دم رخ کتا جانم تا قال قالو خبر سळे कई लेकर बे कायनात जिक्र कई पाजरते आए शांतों मत लगे दले दे वही إذ تلقونه بالسانتكم وتقولون بأفوايكم ما ليس لكم به تاسو دا جواب دا تہمت مور اغستو او اغامو خورو راهپرو پجبو bande مو اڑو راڑو او پزળો کي پخلي مو آغا وينا گاني کولچ تا سرا پاغه اس قسم نو ابونه حیینا تاسو خو دې باندې ګومان کوئ چې دا سم عاملي غون ته خبره ده لکه د یو مسلمانې زنانه د یو مسلمانې تور سره او د مسلمان پاک دامن باندې تو مطلب ول و هو ان د الله عزیمه دا د الله په نس باندې ډېر لوی ګناه ده ډېر لوی ګناه ده نو رب کائنات وای کدا زنانه راشته سرا او محمد رسول الله په دې باندې بیات کوي چې دای با زنانه کوي زنا او د زنا نه د بچ کېدو د پاره بهتري نظریا ان نه کړه نه بہتری نظریہ اغا نکا دے زکرہ بے کائنات محمد رسول الله پا جب باندے دا ارشاد جاری کئی چې او خلکا تاسو کی کم زنانو کم ناری نا تاسو کی دا غوادتا قتل رینو فلی تزوج فیننہو اغزو لی البسور و احسنو لی الفرج دا نکا دا دسترگو بند اونکی دے دا دسترغو بند اون کے دا رنگه د شرمگاهه حفاظت کون کې ده الله یو خدا او بل دا چې حدیث کې راځي نبی عليه صلوات و سلام فرمای من ارادا ایل قلا طاهر مطهرا فليتزوج الحرائر اے خلقا کم کس چی تاسو دا اراد کولو غاڑی چی دا الله سره ملاو شي چی دا بلکل پاک او پاک لیشوی وی حس کسم گناور سر نوی, نو دا زاد و زنا نو سر نکاو کی او رب بکائنات دام وی نو آده تڑی دی نو آغی لا نکاو نو کئی نو آده کلولا دا نا چی تو ایرس شتی نا ایستی نی کنا واده اوکا چپ چپ اراولا ندی پاک چپ ارکاٹه ندی, ندی پاک چکم سنگار میزه و دا سیزونه دی نی کنه دا, دا واده فرایز دی ونو سنن دی دا فضولیات دی دا سیزونه دی نی آغا ضروری سامان کورکا اوکا واده او, او, او کچر غریبان اینو اللہ و ایمالدارا کوم بیزه این یکونو فقرا یغنیم اللہ من فضلی کفقیران وی خطوه لواد اوکان او الله ای زبد المال دارکم عبد الله ابن مسعود کول وی الف می سل غنا فن نکا او خلکا مالداری په نکاح کی طلب کین نکا او کین بیا وګوره چې مالدار دی زیو کنه دا رنگ د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی انو کوله هغه فرمای اتوی الله فی ما امرکم به من النکاح اے خلقا تاسو تا چی اللہ تعالی کم حکم دا نکا کردنو دا اللہ تابی داری اغیقی او کئی ینجیزو لکم معوادکم من الغنا اللہ بس تاسو دا پارا آغا مکمل یو پورا کی کم چی دا مال داری وادی تاسو سرکڑی دی او کئی نکاونا نو رب بکائنات یو دا زکر کئی زنا بنکئی او د زنا نا دا بچکول دا پارا بیا بیا آتریقی نبی علیہ السلام هغه دنی کا خلی ده نویو شردا او چېغی بعض نه نه کوې زنا والله یا قتونله دویم بل شر دا چېغی با خپل او لا نووجې زمانا د جاهیت کې ځنا نو ب دا کار کوو وجو. پل اولاد به وجو زنا ناو بام وجو ناری ناو بام وجو رب کائنات داغینه منکې والا تقتل اولادکم من املقن د لوګي د یاری نا تاسف بل بشی مواج نهي علامه ابن کثیر وللامه ابن جریر ذکر کې د قتل اولاد دوا سبب وو یو خدا چې غیرت وو بل دا چې هغه یاره د لوګي چې یاره دا بخریسه سب لکنن سبا زمنګ جوهالا پهلې میاфта جوهالا طبقه خلک وې تعلیم یافتي ځواته جاهلان و چې کم سړي قران نې ویلې کده د کالج او د یونیورسيټي هر څومره تعلیمو کې دنه لوي جاهل بنې خپاکې گئی ما دالو جاهلې او پس صرف د کالج او یونیورسيټي تعلیمي په کې سیاواد جهان نه ډوبل سراځینه ها قرآن و سرا او آیا نو بیا با چه کم نو مسلمان شه احادیث د جناب محمد رسول اللہ و نو بیا مسلمان شه و پوا باشه آغا خلق لگیاره چو ای منگ تعلیمی عابطه یو او منگ ترقیو گارو دنن نسو کالا مخی چه کم ده نو زیاو الحق بیان کرو آغا ویلو وی کچاری دا تعداد روان سروانوی او دا آبادی دا سه په مخ کې باندې دي نو 2002 کې به انسانان را پاسی او انسانان بالالاي انسانان بخوري با دا 2000 چې کوم دنو 8 ته کنا 2008 په ختمې دو ده او خلق دومره ډیر شوي دي دی او کیلو توغورا مالټو توغورا او درې سکونه ته غرانیم خړېره دا او الحمدلله چا بدانی ویل شپلان کې چته دلوګي د الله سمون شو اللہ آر چا خبر کی نو بیا له خبره را چې پمنګو کمرانان دا سره اړې چې زمونږ غله نور ملکونه ته پنا کوي او په غیبان چې ټراکونه په 15 1500 ټراکونه هغه افغانستان ته پوری کوي او موږ دلته نرا کوي ګنې پاکستان کې رسکه مې ده هارا غله پاکستان کې شته هارا مې پاکستان اب بل خبره چې پمنګ غله پیښوي دی الله دې موږ د هر غله وساتي الله دې تې مون خلاص کړي الله دې چې تم مرد مجاهد یو نوجوان عالم دین او پاګ دو قران او سنت تابعدار په ملک مسلط کړي آ بیا لا خبر دا نو هغه به ده اوس خلک لګیاله موږ تعلیمي هپته یو یاره خاندانې منسوبه بندي په کار ده خاندانې منسوبت بچي دوئ بچي دا رات چاوي لري سړیا حدیث کې رازی نبي عليه صلوات و سلام فرمای تاوا تزوجو تاوالدو تناسلو اے خلقانی کاؤ نو کئی بچی پیدا کئی او تنسلو ندیر کئی فا انی مباہم بکم الامم یوم القیامہ زبستا سوپا دیر والی او کسرت باندی فرزد قیامت باندی فخر کوم نبی علیہ السلام وی دیر کئی دیر تزوجو تاوالدو تناسلو فا انی مباہم بکم الامم یوم الله اکبر وی یو داش چې د خپل اولاد نه وجني اولاد بنه وجني او بل دا والا یاتینا به بوحتان یفتارینه بینه ایدی حنا و ارجله حنا دایبا بوحتانو نا چې خپل زانه جوړ کړي بوحتان بنه لګي او زنانو کې دا مصیبت ډیر زیاتی دا ډیر زیاتی زنانو کې دا مصیبت داود داد دا ناقص العقل دوا جنا چونکه ناقصاتو لعقل دی نو بس اله یو خبر بواهو ری او اس خواه پکیگه مداشه لکه ساروک امراغ لیره ساروک امراغ لیره خزو کویو نا علانکه چی راشی خبره او تات دیو مسلمان بارا که چاس اوی نو پاگی سو چکا و تواه دا مسلمان دی کستا دشمنی که عرصی زمان پا علاقه که داس یو خبر رالا او اصلا زمان ذاتی خود دشمنو او ذاتی دشمنیم او سر دا پول پتی نوا دو اللہ پا دین باندیم او چا مشرک بیدرتی او لوی مشرکو د مشرکینو یا لوی لی برو او خپلو کسانو بید دائی کردی دائی کردی ما لخبر خبر ما تی چوی ما تایی ما زبا علا پا دی خبر را باندی خلکو لاوام او علا بداوام چه ما یو سر سبوت بیش که چیاو داست شوی دین داس و زبا علا داست کارکوم ولی یو سر خام خواه کمو شریکته ارسه ده خود تهمت پہ لگے ول پہ لگے بنا پہ لگے الله د دینه مانا کول کار د دا مسلمان دانه ده د خپل ذاتيات د پارا او زنانو کدا شډيري زکه بیات کدا شرط نبي عليه الصلاه والسلام زنانو طلاق هوجو الا ما ملي خبر وي پلان کای داسه دا پلان کې داسه ده دا دا چل لو آ چل له نہ تاسو stomach کې حدیث د جنابی محمد رسول الله و سلم چې کله کله کل انسان داسې خبرو کړي دی هغه سپکا غني لیکن پاغه په پا سبب باندې دی چکم د نو جهنم ته وګرځول شي دومره کاته چې سوره پاسله د زمکې د اسمان تر دې والا یا عتینا بے بہطانی یافتارری نه ہو بانا ید ہدناوه آرجللی هننا والا یا او سونا کافی معرو بل شرت بدائی دبیات چې په اسیا او کار ددينین کے ستانہ فرمانی بنکئ اسیا او کار دینفی معروفین ہری او کار دین کے ستانہ فرمانی بنکئیہرو کار دین, دین, دین کا خادیراله خادی س ننت کنا۔ ہا سننتا چرماص پخین او دماس ختان دوا راته سننت یا سلور راته سننت و سړی کوي نو هغه پس چې تا ډولکی راغسته ده چرایې من سننت کو ډولکی راغاو ها نو چې وا ده کین واغه کې و ډولکی نه راګې که سننت نبی علیہ الصلات والسلام ی ان من سننتی او ډولکی دراغ ساي د پیغمبر سننت په څیر ډولکی او د دا خالد درالاده پیغمبر په طریقه باندې وکي غم در باندې راغ نو د پیغمبر په طریقه باندې وکي د الله د پیغمبر د سنتو خلاف باندې کې صحابه کرام د بدعاته نه انتهائی متنفرو ذکر هو نبی علیہ الصلات والسلام ا گئی کتلو ذکر رب کائنات د جناب محمد رسول الله په جواب باندې دائر شارجاری ک علیکم بسنتی و سنت الخلافه الراشدین تاسو باندې زم او زم د صحابه کرامو سنت لازم دي لازم دا نه چې د غیر مجلدیو پرانیستو بشانترا شوې د ابدته مرید دا ابدته عثمانی دي یاره عثمان رضی الله عنه ویدہ دیم اذان کلو دا بدعت عثماني دی او پاگل لیونیه بلاکی چې عثمان بدعتیشو نتا تا سنت د کمز را راو رسېدل چې حضرت عمر بدعتیشو نتا ته سنت د کمز نه راو دا اصل کې د شیاو شاخونه دی دا شیا دی شیا خپل لدیا مشر وحید الزمان لیکل دا شیا دی وای اهل الحديث هم شیا ته عالین دا حضرت علی شیا دان چې حضرت عمر بدتی شو عثمان بدتی شو نو تاسو سنت د کمزان را ابو بکر صدیق رضی الله تعالی انو د نبی علیه الصلاه والسلام د وفات په دره مرز باندې په منبر باندې ولاردې او چغی خلکو ته خلک عاددو سا ان نه مع انا مون واللا تو ب مفتهین ورې محمد رسول اللہ د سنتو تا ما او ذبتی نیم فستا قم تو فطبیونې که زه د نبیلی صلاتو سلام په سنتتو باې روانوو زما تابع دا به تاب و ان زیغ تو ف قویموننی کهزو کوک شم د سنتتو د پ امبرنا نو بیا به معېغاي هغې خو دوه د ببداتونا او دوم را تا بیدار دا سنتو دا دا صحابه و یو یو قول چراخلی زو مختصر یو سو خبر کومت دا یو یو قول دا صحابه چراخلی نو تا تا و پتاو لگی رب بی کائنات وی اولائی کالذی نمتحن اللہ قلوبهم لتقوا دا دا زونون اما د پریزگاری دا, دا پار پر چونکڑی چونکڑی وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ ايمانَ مې د دې په زړونو کې مزین کړي ښهسته کړي او کړه الایکول کوفر او الفسوق والایسان هر ګندګي مې د دې زړونو څخه لوخ کړي او ودینم پاک کړي یا نا چې صحابه داسې او صحابه داسې چې صحابه په څکم سره بد وای غیر مقلدین وای مونږه قران او حديث منو نو قران منینه حديث یو شی جوړ قرآن با علمانی چه دی صحابی قول تا حجت وید صحابی قول حجت نده تا قرآنو ما نا قرآن وید صحابی قول حجت ته فَإِن آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ احتَدَو دی کردار و فیل حجت او تو اینا نا دی قول حجت نده بار کیفو بیدعات فنکو بدعات بنا کو غم بعد جناب محمد رسول اللہ په طریقه خادب بعد جناب محمد رسول اللہ صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې نو دا وټول کو والا یاسین کفی معروف ویس یو کار دین کې بستا خلاف نه کوي که زنا نه داو کنهاري نه کوبا الله دې منله د توفیق نه راکړي الله دې منګه هميشه هميشه د جناب محمد رسول الله په سنتو قائم او د موسی تي عزت مندو الله مې دې قسم مې ډېر ګناګارم او خو تاسو به ژوند چې ته ډېر لوی بزرګ راغلې ده خود را توام کنه چې بس مزیک کول غواړي دنیا و آخرت کې مزیک کول غواړي نو د پیغمبر سنت او د الله رب العزت دا کتاب اونې وایي نواب دې تا ګورې چې دا لوی پیر سیب راغلې ده چې په خلقې دوکانه شيخه د چا په خال کې او په لنګونو دوکان نشي د چا په پا پانو او په پا چغو او په جوبو باندې دوکان نشي په دې د چا دوکان نشي چې د چا دا چې کمنن سپین سپینه جامعه چولی ده. که کسبینه جامعه چولی د قران سنت خبره تکي وې معنا او کني مانی ک غلطه را تکي نو چوي نه مانی ولا ک زید تکوم نو زما خبره دې مخله زما اخلاسه اخلاص کوي نه باره ایمان دې د قران او سنت خلاف خبره د چا م معنی در تکي نو وې چې د قران سنت موافقي کبه د در تکي خو د قران و سنت موافقي وې منه او کدا سي ني نو بس د مخله را اخلاصو ک پنچ پره عمل د مخله را اخلاصو ک پر د یو مولا او خپل مولا د مخله را اخلاصو موږ د الله د کتاب او د پیغمبر د سنت او تابعو الله د زمنګ اعمال او زمنګ کردار زمنګ افعال ټول د قران او د سنتو تابع وګرځي ما چې سوهه تاسو واورېدل الله ربو لختي مون ټول لا عمل عمل کوی توفیق راکې او اخر دعوانا الحمدلله رب العالمین تاسره شیخنا دبا الله ممسلهله محمد مععلم محمد كما اصللي تا رام لهبرام نك حمد مجد الله مدار کلات محمد معله محمد كما د اوورته لا روهم ال وه مننکه حمد مجد یا الله یا الله دانا چې سودي اوورېلو دا زما او ددي ټوله دپاره یا الله د دنیا او دا خ دا عافیت او د 100 روب زري اوګځ ی الله ین والهبيګونون مااف کې ی الله زمون واړ ګون ماف یا الله دې زایکه چې چا دا پروګرام جوړ کړی دی او راکمه زنان دي یا الله با کم نارینه ټول یا الله دنیا وخېرکهسته کې یا الله دی په بچو خوشاله کې یا الله بچینه کمله کې یا الله دا ټول کله په قران او سنت باندې یا الله بات کې یا الله دا ټول کله په قران او سنت آباد کې یا الله موږ دې ظالمانو لودران نه با له پختو په نوم چې را سره دوتې کړې دي په اسلام په نوم یې چې را سره کړې دي دی بده ټول ظالمانو یا الله من خلاص کړه او یا الله دا ظالمانو څخه ټول توره و یا الله من خلاص کړه یا الله دا مسلمانانو کوه کې یا الله دا مسلمانانو کې غیرت ایماني پیدا کړه چې د سیاست د بغز او حسد د اوغرز او یا الله قران او سنت تابعدار شي یا الله همیشا همیشا موږ قران او سنت روان کړې یا اللہ که زمان مشروی و که کشروی کول دا قرآن سنت تابعو گرزی یا اللہ منستان سوال کهو چې همیشہ همیشہ زمان قرونو که یا اللہ دا قرآن و سنت چینی روانے که یا اللہ زمان دا مرکز چې کم زائن منگ نظریت دا کڑے گا یا اللہ غزائل ود و ترقی ور که یا اللہ تامیران هم علمان هم او زمون غدا ا ساتځای کرام زمون د مشرانو په ټولو عمرونو کې برکات یا الله زمون په خپل ما ده کی مینا محبت پیدا کی یا الله د اجي صبرور بیمار ده کلهام دعا وغاره الله د صحت نصیب کی الله رب العزت زمون کي سمره بیماران دي چې سمره دي الله د ټولو ته صحت کاملہ د خپل نیک عمل د فرمن نصیب کی الله رب العزت زمون دا مرکز جو قران او سنت خړی امیشا امیشا او قران او سنت باندې آباد لري او الله ربو جل ثت زمون په خپل ماډین کې منه محبت پیدا کوي الله به همیشه موږ په قران او سنت یو کې الله اکبر